Negyedik FEJEZET Az elszánt brigád Végeredményben, Gáza, ha jól megnézzük, nem más, mint egy mocskos, jelentéktelen falu az erőt körül. Pontosan olyan sárból épített kunyhók, mint Afrika nyugati partjának közelébe, s az emberek enyhén szólva nyomorúságos páriák. Valószínű, errefelé sokat szetsz mert számtalan pária szenved az államkorban. Egyébként a lakosságot nem lehet idealizálni. Tudja fene, valahogy elmaradtak a hódítók kultúrfölényétől. A kőkök szutykosak, mocskosak, a hasuk dagatra püffett, a szájuk nyázik, és még a bakancsot is megcsodálják. A nők félmeztelen, elcsúfított szájú némberek csontfűzérekkel a nyakukban. Egyik-másik vastag részpántot visel a bokáján és a karján. Igazán szánalmasak, amikor kelletik magukat. A férfiak dárdát és nyilat használnak, noha már megismerték a puskát, ami jó voltunkból, és vadászni járnak, meg halásznak a közeli névtelen folyóban, amelynek úgy változik a neve, mint a holtfogyatkozás. A falu körül földek, meg banán, füge, és nőd gyapot, és mindezeket leszámítva szúnyogok, amelyek a maláriát és az álomkor terjesztik rendületlenül. Összegezve, nem is olyan nyugodalmas fészek gáza. Az embernek mindig hadakoznia kell a férgekkel, éjjel-nappal egyaránt. És ennek a tetejébe az unalmas napok egyformaság, őrséget állni, járőrbe menni, őrködni a vidék végtelen monotonsága felett, s olykor, ha az embernek szerencséje van, megkapja a parancsot, hogy valamelyik autóval ránduljon el igújélába élelemért, italért, s a betegek beszállítani deklasszekése alá az operációs asztalra. De nem mindig sikerül elcsípni ezt a kiváltságos szerencsét, s az ember azt hiszi, hogy felőrlődik az egyhangúságban. Néha a pokorba kívánkozik az ember. Nem bárnya, ha bármi történik, csak legyen mozgás, élet, nem ez a tunya monotonság. A kilencedik napot töltöttük Gázában. Ebéd előtt voltunk, Jaroszláv éppen valami újabb marhaságot mondott, amikor kültszóharsant az erőt kapujában, amely azt jelezte, hogy jön valaki. Pár perccel később egy autó fordult be az erőd udvarára, és a légionista sofőr mögül frissen, életerősen pattadt lepítuk. Ez úgy ért bennünket, mint a derültékből a villámcsapás. Noha sokszor elhajtogattuk, bárcsak itt lenne közöttünk ezek a kis pimasz hozna egy kis életet a halott falak közé. Eleinte nem is tudtunk szólni, csak bámultunk, mint bórja a hetedik csodát esetleg szemirámis függő függőkertjeit mert utóbb már azt hittük, hogy a kőköt végérvényesen elvitték az epekövek, vagy pedig a boncolóasztalon asztalon kilehelte ártatlan lelkét. De nem történt így, és a taknyos most itt van előttünk pirosan, telten, egészségesen, kaján, és a régi fényekkel a szemében. Egyébként a néhány nap alatt, amíg távol volt tőlünk, is húst szedett a csontsaira. Azt mondhatnánk, hogy meghízott, mint a mangalica. Először Walpul tért magához az ámulatból, és odatalpaltak talpalt a Hm, szóval itt vagy, megjöttél. – tú vigyorog, mint valami polyáca. – Hm, mit szólsz hozzá? Walpul gyanakodva figyeli. – No, és mi történt veled? – Mi történt volna? – Semmi, drágám, semmi. Walpul idnulatos lett, de nem nagyon. – Úgy. És mi van az epekőveiddel? Pitu széttárta a kezét. Hát, mi lenne velük? azt súgja a kanadainak, hogy verje ódalba a pimaszt egy kicsit, de valapul nem hajlandó rá. Úgy, hogy szereti a kölyköt. Csak éppen morog. Mi az, hogy mi lenne velünk? És a műtét, tudtommal, ilyen esetben operálni szoktak az orvosok. Pitu, ez a kis az gazember cigarettára gyújt. Mit akarsz tőlem? Nem kívánnád, hogy a te kedvedért megdögőjek? Elég egy meg azzal, hogy megoperáltak. De, Kasszé, nem szalasz el az ilyen alkalmat. A tekintete nyílt volt, a hangja tisztán csendült, hogy senki sem kételkedhetett az őszinteségében. Bár, vitathatatlan, hogy Pitu tudtunkkal eddig még soha nem mondott igazat, csak valamikor régen, amikor beszélni tanult. De hol van már az az idő? Walpul a földet nézte, aztán Kolombó félretolta őt az útból. Úgy, megoperáltak. És mi van a nővel? Pitu diplomatikusan a kérdésre kérdéssel felelt. A francia nővel? Egyetelen mit akarsz tőle? Kolombo a talpával a földesik Semmi különösebbet. Csak azt szeretném tudni, hogy mi van vele tulajdonképpen, vagyis mindjárt ezt szeretnénk tudni. A kölyök fölélénkül minden porcikája külön mozog, mégis egy bígyezti le a szája szélét. Hát, mi lenne vele? Éli a világát, szereti azt, akit szeret, eszik, iszik, alszik és várja a jobb időket. Farkas szemet néz Kolombóval, pár másodpercig aztán kivágja. Különben is. Nem kíváncsi látok, mindenkiről megvan a maga külön véleménye. Halpul látható a vízgul, de tültözteti magát. Szóval a kicsike még mindig iguélában van, és téged meglátogatott? Mi, te bitang! Pitus nyírt, mint mikor füllenteni készül. Csak részben? Hogyhogy hogy részben? Mert egyszer valóban járt nálam, meglátogatott a kórházban, mert engem nem engedtek ki. Megfigyelés alatt voltam, de... Aztán elmaradt, és azóta se láttam, vallotta Pitu. Valpul hangja élesen csattan. Hát mondd te, piszok, engem akarsz becsapni? Azt hiszed, hogy én olyan bolond vagyok? Azt hiszed, hogy én mindent elhiszek? Pitu, te csilkefogó, beszélj őszintén, hogy hányszor találkoztál vele, és hogy hol van most. Pitu, ez a kis gazember a füléig húzza a száját. Valószínű, otthon van most, és evédelni akar. Vagy már talán ebédelt is. De mondj csak valapunk, te kvibeki összvér, miért kérdez ez ezt tőlem? Fordulj Malinhoz, ő bőve felvilágosítást nyújthatna, ha akarna. Senki nem érti ezt a félig burkolt, félig célzást. Malin? Hiszen Malin itt volt, és a kis nő ott. Jaroszláv is megszólalt. Te kereszt fényben beszélsz, pittu, te aljas csibész. Miért hozakodsz elő Malinnal? Hiszen Malin velünk jött, te ott maradtál, és téged látogatott meg a drágolátos. Hát akkor miért hozakodsz elő vele? Beleg a a hazugságban, nem találsz ki ebből az aljas hínárból? Pitu továbbra is vigyorog. Uh -huh. Abban igazad van, hogy ő ott volt, és Malin itt, de közben sok minden történhetett. És meg lehet, hogy én nem láttam aztán a nőt. Ez már olyan köntörfalhazás volt, amit Walpul nem bírt el. A mancsa a levegőbe lendült ütésre készen, de nem sújthatott le, mert a legkritikusabb pillanatban megjelent a másik érdekelt fél. Malinkáplár. Káplár Oly észrevétlenül jött, hogy senki nem vette észre. Mi van itt? Mi történt itt? apostrofálta André kapitány szavait, de mikor meglátta Pitut, meghökkent, bámult, majd többször egymás után lehúnyta a szemét, mint aki nem tudja, hogy ébren van-e vagy álmodik. A nap azonban sütött, teljes világosság volt, a csalóka kép nem tűnt el előtte. Mint valami letagadhatatlan tény volt előtte Pitu, a kis Pimasz ravasz, fickó. Aztán a tény észre térítette, és végül nyitva maradt a szeme. Hát te itt vagy, Pitu! kérdezte bizonyos fokú kíváncsisággal. A kölyök vakmerő volt. Ulimon monkaporál, itt vagyok, miután megérkeztem. Nagyszerű. És mi van az epeköveiddel? Megvannak, hál' Istennek. Malin kicsit hátrált, mintha őrült lett volna dolga. Megvannak. Pitus űrű bizonygatta. Ulimon monkaporál megvannak, hála Istennek. Malin nem értette. Megvannak? Hogyhogy? Pitu furcsa mozdulatot tett a kezével. Hogy, hogy? Hát mi lenne velük, mondkapará? Malin mintha malomba került volna, s a ritkás szakálla is mozgott az izgalomtól, kíváncsiságtól. És az operáció? Nagyszerűen sikerült. Delkasszi azt mondta, bár mindegyik ilyen simán menne. Ott álltunk körben, merezgetjük a szemünket, senki sem tud eligazodni ezen a histórián. Pitu azt mondja, hogy az epekövei, hála Istennek, megvannak. De ugyanakkor azt is mondja, hogy megoperálták. Ki a fene érti ezt? Malin közelebb megy hozzá, honyorog, néhányszor neki kezd a beszédnek, de nem sikerül, tovább gyötrődik. Vatószínű azt sem tudja, hogy fiú-e vagy lány. Aztán végül kiböki. Tisztázzuk ezt a dolgot, Pitu. Tulajdonképpen mivel operáltak meg téged? Mutasd meg nekem a vágás helyét, ez lesz a legokosabb. Malin, mintha az őrület határán lenne, úgy viselkedik, és mi? Most ezekben a pillanatokban nagyon sajnáljuk. De erre nincs idő, mert Pitu a gyönyörűség megmozdul, a balkarján felhúzza a blúzt és meg az inget is, és egyszerűen közvetlenül azt mondja. Nincs itt semmi hiba porám, készséggel megmutathatom az operáció helyét. Tessék csak ide nézni. Nem oda, hanem ide, könyöknél, följebbre. Mert itt volt a vágás, vagyis az operáció, ahogy Delkasszé mondta. Tetszik látni? Itt, itt, itt mi? A tizedes taguta kerülgeti. Mi a fene van itt a könyöködnél? Pitu vigyorok, hát mi lenne? Az operáció helye. Malina fejét fogja. Az operáció helye. Nem mondanád, hogy a könyökötben voltak az epekövek? Egy szóval sem, Monkaporál, hanem itt mi, ahol a vágás helye látszik. Látja Monkaporál ezt a vörös heget? Nos, itt volt egy kelés. A fene tudja, hogy hogyan is hol kaptam. Lehetséges a sok olajos babtól. Szóval Delcassé ezt operálta ki, vagyis kivágta. De az mindegy, egy kutya, végeredményben mindegyik operációnak számít. Tudni ő ezt mondta. Malint türelmesen végighallgatja, nem vág közbe, csak pislog, mint a vízilovak, amikor füldőznek. Hanem aztán megköszödülli a torkát. És mi van az epeköveiddel? Olyan fenyegetően hangzott ez, hogy Pitu kedve elment a nevetéstől. Meghunyászkodik úgy zöm meg, mint a csecselégy azokkal, amint mondtam, nincs baj, hál' Isten, jól vannak. Bődület. Esült ki az epekövekből. Egy vacakkelés a könyököm. Kis szünet. Malint több hallottak felett, lassan megemészti, aztán lassan, megfontoltam beszélni kezd. Igazad van, Pitu? Végerendményben mindegy, hogy mit operált Del Cassé. Akár egy vacakkelést, akár epeköveket amelyek már gyerekkorodban kínoztak téged. Mondom, mindegy, mint a pofon is. Akár jobbról kapjuk, akár balról. Csak hogy egy kis hiba csúszott a számításodban, mert édesfiam, nekem nem mindegy. Ha epekövekről van szó, akkor én egy rendes epekő operációt akarok hallani. És mivel ez nem történt meg, estére csizmát kapsz. Értetted? Pitú segélykérően néz körül, és kínosan nyögdés cseri. Ui mon capora, csizmát kapok. Vége. Nincs tovább. Malin elvonul, mint valami szeszhortó tank, és közre fogjuk a kölyköt. Beszélünk hozzá, vigasztaljuk őt, szeretnénk segíteni rajta, mert hiszen szeretjük ezt a taknyost valahogy a szívünkhöz nőtt. Mint a saját magunkat látnánk benne. Úgy, mint régen, amikor még tiszták, ártatlanok voltunk, és amikor még nem tudtuk, hogy mi az élet. Jaroszláv ez a vénpilzeni trombitás asztaljája, hogy ő majd megpuhítja a tizedest Malint. Juzon, ahogy a cserépipályát szorongatja, hol még kideríthetetlen gyilkosságról beszél, ami utána kölyöknek nem kell a csizmába bújnia. Holpól feledve mindent, Katerinát, izgalmakat, dühöt, magához öleli a fiút mintha az ő kölyke lenne, és azt ígéri, hogy ott lesz mellette, vigasztalni fogja, hogy az idő sebesebben múljon. Mindenki gagyog valamit, mindenki segíteni akar a kölyköm. És Pitu, ez a kis gazember főrántja a vállát, és nevetve azt mondja. <gül> Mit akartok ti? Mit tudtok ti csinálni? Hiszen ott van André kapitány, aki engem jobban szeret, jobban, mint az anyám, akit megölt az apám és jobban, mint az apám, akit mégis szeretnék legalább egyszer látni. A szempillája elnehezedik, fátyolos lesz, a hangja megcsuklik, és ami a legfurcsább, estére mégsem búj csizmába. André kapitány valóban megmentette. Ez hát Pitu. Az alattomos, ravasz kis kígyó, akit szeretünk, aki hozzánk nőtt, mint a lián az elős fájához, s akire akit szidunk, s akit szeretnénk egyszer úgy Isten igazából megpofozni. Kaporál zsém megfújja a kürtöt, és ez azt jelenti, mehetünk ebédén. Az erőd megelevenedik, csajkák zörödnek, kondérok födeleit csapkodják a szakácsok és mi sorba állunk a konyha előtt. Ma finom ebéd lesz úgy hallottuk, hogy ürü hús rizszel. Ez nagyszerű eledel itt az egyelítő tájékán. És leves is lesz, még utána fekete kávé rummal és fél liter bor pofánként. Pitú údlapít közöttünk, mint valami kis patkány. Nyakát a vállak közé húzza, a füle csak nem eltűnik a sapkája alatt, s az árnyéka a megy, ahogy a sor tovább vonzolódik a kondérok felé. Walpul közelebb megy hozzá, és a füléhez hajol. Súk, de úgy, hogy mi ne is halljuk. – Te taknyos, ha kell még egy kis ürü akkor szólj nekem! Jaroszláva levest kínálja, Kolombo a rizsát, Bri a feketét, Juzon a bort. Mert biztos, hogy ez az undók, de Kassi nem engedett neked bort adni, mondja a svájci. És biztos, hogy ezekben a pillanatokban még a pipáját is odaadná neki. Csak hogy a kölyök különös. Semmi nem kell neki. Sem az, amit a kanadai kínál neki, sem az, amivel Jaroszláva akar kedveskedni. Kolombó rizsája sem kell. Sem a fekete, a flamand patkós angyaltól, és borát is visszautasítja. Nem kell. Egyszerűen és kereken nem kell neki. Három nap perget le, s most délután van. Amolyan naphajlat, bár még mindig kibírhatatlan a hőség. Mi hatan, Jaroszláv, Kolombó, Valon, Valpul, Bri és én az erőd belső udvarán tartózkodunk a tisztikonya közelében, a fal melletti árnyékban ülünk. Nemrég tettük le a szolgálatot, és most 24 óra szabad időt élvezünk, ha közben ne vagy aki valamit számunkra, Malin, ez a sokál. Az ebédet nemrég fogyasztottuk el, és most cigarettázva azon rágódunk, hogy vajon mit hoz számunkra a közeljövőben a sors. Még hátra van a feketeleves Jaguszu, az ezerszeresen elátkozott erőd, és most egyelőre még nagy kérdés, hogy melyik századot érje a nagy megtiszteltetés. Izgató a dolog, napok teltek el, amióta megérkeztünk Gázában, és nem történt még meg a döntés. Drága jó ezredesünk nem határozott. Valószínű nem tudja, mit tegyem, képtelen kimondani a döntő szót mert bármi furcsán és hihetetlenül hangzik, minnyájunkat szeret, mint ahogy mi is szeretjük őt. És éppen ez az, ami izgat bennünket. Szeretnénk már túl lenni a dolgon, akár így, akár úgy, de valahogy már legyen. Mindegy már, akárhogyan, csak szűnjön meg a bizonytalanság, ez a kínzó állapot. Ha ezredesünk úgy dönt, hogy mi megyünk Jagusszába, ám legyen, essünk túl rajta, nyeljük le a békát, de ha nem, akkor megszedje a sátorfáját az első század és vonuljon odább innen. Válpul hanyadul a fal mellett, és a blúzát végig kigombolja, bal kezét a feje alá teszi, és kényeskedően cigarettázik. Talán őt izgatja legjobban a dolog. Látni, hogy az álla időnként megrándul, az arcán az izmok furán játszanak. Hirtelen eldobja a cigarettát, és káromkodik. Csak már határozott volna az öreg, mondja a káromkodás után, és újabb cigarettát vesz elő. Jaroslav kétszer sültet rákcsál, és a kanadaira tekint. Csak ne sürgesd a dolgot, ez soha nem jó. Mert majd te is úgy jársz, mint egy bizonyos Prezsek nevű ember pilzemben, akit egyébként nagyon jól ismertem és zenész volt, mint én is. Tulajdonképpen az ő bandájába játszottam a Malik Sörkertben előkelő közönségnek. Voltatok már pilzemben? Valpul gyanakvó, hogy most megint valami nagy marhaság ki a dologból, ezért mégis érdeklődve pislog Jaroszlávra. Még nem, de ez nem fontos, beszélj arról a Prezsek nevű zenészről. Mi történt vele? Jaroszláv lenyel egy darabka kétszer sültet, aztán megköszönüli a torkát. Figyeljetek, hát elmondom. Nos, ez a prezsek egyszer megnősült, egy gazdag lányt vettel. Igaz, a nő nem volt valami szépség, de az ember nem néz ki de olyankor, amikor jó csomó pénzt kap a markába. Ő is így volt. Fontos a pénz és a rendes élet, mondta és hozzátette. Az ember behuny szemmel is tud csókolózni. Ebben tökéletesen igaza volt azt, hiszem ti is egy véleményen vagytok velem. Hanem azért mégis volt valami baj a házas életükben. Tulajdonképpen nem is baj volt ez, hanem furcsaság. És más a furcsaság, mint a baj. Nem balpul. A kanadainak már az oldalát turkálta a kíváncsiság, hogy tulajdonképpen mi történt a pilzeni prezsekkel, hát türelmetlenül szólt. Jó, jó, igazad van, de ne beszélj már annyit a dolog mellé. Gyerünk a prezekkel. Hát éppen őt mesélem valpul. Szóval. Egy kis furcsaság volt a dologba, mégpedig az, hogy a felesége hetenként kétszer este bezárkózott a szobájába, és nem engedte magához ezt a prezeket. Eleinte nem tűnt fel a dolog prezeknek, azt mondogatta, hogy az asszony kicsit bogaras, meg hogy biztos ilyenkor ki akarja pihenni magát azért zárkózik el. Csak hogy később elfogta a kíváncsiság. Éppen úgy, mint téged a türelmetlenség. És nem tudott nyugodni. Járkált, lesett, figyelt azokon az estéken, amikor a felesége elzárkózott, szerette volna megtudni, hogy miért bújik el vajon az asszony. De nem sikerült semmit sem megtudnia. Vladislav André kapitány szolgája settenkedett hozzánk, Kisé jódejjp az árnyékban megállt, a falnak támaszkodott, és halk gúnyos röhögéssel szemlélni kezdett bennünket. Nem szólt egy szót sem, csak röhögött rajtunk. A szája a füléig s bamba képe fényes volt a megelégedett vigyorgástól. Nem akartuk észrevenni ezt az idiótát, és nem akartunk szólni neki a röhögésért, mert a vége az lenne a dolognak, hogy jól összevernénk, és akkor a disznó panaszt tenne André kapitánynál. Ezért hát elfordítottuk a fejünket, és Jaroszlávra figyeltünk, aki zavartalanul folytatta a mondókáját. Szóval Prezseknek semmi sem sikerült megtudnia, s végül a feleségihez fordult magyarázatér. Az asszony azonban nem akarta elárulni a titkát, és azt felelt az urának, úgyis meg fog tudni mindent. De Prezsek nem elégedett meg az egyszerű magyarázattal, a dolog tovább furkálta az oldalát. És attól a pillanattól kezdve pakol lett az élete. Nem tudott aludni, sem enni, sem játszani a bandában. Rövidesen egészen lesoványodott, hogy már úgy nézett ki, mint aki behálni jár a lélek. Végül is nem bírta tovább a szenvedést, egy nap elhatározta, hatőrik, ha szakad, végére jár a dolognak. Kilesi az asszony titkát. És így te. Az első este, amikor az asszony megint bezárkózott a szobájába, lesbeállt az ablak alatt. Ott strázát hajnalig, aztán egyszer csak látja, hogy az ablak kinyílik és valaki kibújik rajta. Egy férfi. És mit gondoltok, ki volt az? <gül> az asszony régi szeretője, mondta Kolombó. Ez nem volt nagy vicc találni. Igen, igen, az asszony régi szeretője volt. De ki volt az? válaszolja Jaroslav. Valpuling ültem szól. Jövd már, te vaj! Jaroslav fője a sapkáját. Hát a patikus segéd volt a Szent Márton gyógyszertárból. De ez még nem lett volna baj, hanem Prizsek megbolondult, neki esett a patikus segédnek épp akkor, amikor visszahajolt az ablakba, és búcsúszkodás közben megcsókolta a feleséget, s addig verte, amíg csak szuszogott. De ezzel nem elégedett meg, az asszonynak is nekirontott és addig verte gyömöszölte, amíg ő is meg nem halt. Persze a disznóság kiderült reggel, a dolgot nem lehetett elhallgatni, és a patikus segédet is kereste a felesége, és Prezseket szépen lefülelték. Tizenkét esztendőt kapott, és meghalt a fegyházban. Hát ez történt prezekkel, mert nagyon türelmetlen és kíváncsi volt. Pedig ráért volna megtudni a dolgot 70 éves korában is. De nem, ő nagyon sietett a kíváncsiság és a türelmetlenség az oldalát fordalta, mint most neked is, valpul. Épp ezért mondom, ne törőd semmivel, majd meglátod, hogy kimegy a gusszába. Hidd el, nem késel el. Valón nevetett. A kanadai azonban csendesen azt mondta Jaroszlánnak, hogy marha, és félrefordította a fejét, hogy ne lássa a hülye képét. De akkor a tekintete megakadt Vladislav gúnyos a röhögő pofáján. Egy ideig nézte, aztán megkérdezte őt. – Hát te mit vigyorogsz? Vladislav még szélesebbre húzta a száját. – Titeket? – Miért? – Mert marhák vagytok. Walpul lassan feltápászkodott a földről. – Aztán miért vagyunk mi marhák? Érdeklődik, és lassan közelebb megy Vladislavhoz. A keze már ökölbe szorul. Vladislav rendületlenül vigyorog. Azért, mert itt lepzsértek, mint Pitu a francia lányjal egyenleg odakün. Egyszerre minnyáján felpattantunk, és Walpul mellen ragadja Vladislávot. Mit mondtál te hímszobalány, hogy Pitu meg a francia lány? Hát itt van a nőgázban. gázban. Vladislav bólogat. Itt, itt, az előbb láttam őket kettesben az egyik kunyhóba. Csak engedj már el, te gorilla, miért rázol úgy engem? Walpul elengedte Vladislávot. Szóval. Tudod, hogy most hol vannak? Tudom, tudom. Válpul arccal a kapu felé fordítja Vladislávot. Akkor gyere, és mutasd meg, hol vannak. Végig csattogunk a nyomorúságos falun a mocskos, piszkos, bűzös kaibák és kunyhók között, aztán Vladiszláv rámutat az egyik házra. Ott vannak benni. Csak óvatosan menjenek be, mert még megugranak. De nehogy megmondjátok nekik, hogy én rá el őket nektek, Valpul! Ott hagyjuk Vladislavot és rohanásba a kunyhóba. És valóban, Vladislav nem hazudott, mert ott volt előttünk a francia lány és Pitu. Éppen egymás kezét szorongatták, és úgy összebújtak, hogy egy gombostű nem fért volna közéjük. Ez aztán a meglepetés. A francia lány itt, gázban... És milyen csinos, milyen fiatal, bár azért látszik rajta, hogy egy kicsit másokat is élt, de nem tesz semmit, mert még mindig nagyon csinos. Sonström jól mondta Jungunál a lebújban. És ami a legfontosabb, fehér a bőre, olyan, mint a miénk, pagyolatfehér. Szóval a fajtánk fehér fajta, és nem fekete. Az álmaink asszonya az elérhetetlen, a sokszor megkívánt. Először Valpú jutott szóhoz. – Hát, te itt vagy, Pitu. Pitu már elengedte a lány kezét, és felállt. Szemtelen volt a pimasz. – Hát, hol lennék, ha nem itt? Valpő karja megrándul, de tűrtőzteti magát. Nyel, aztán a lányra mutat. – És ő? – Pitu vigyolog. – Katerin is itt van, amit látod? – Ja, elfelejtettem bemutatni nektek a mennyasszonyomat. – Ugye, Katerina megengedett? Ezek a fiúk, akikről beszéltem neked. Hidd el, mind jó gyerek! Ez még a tetejében. Az ő menyasszonya. Pimasz. És mi, a lány egészen mellé bújik, átkarolja, és így mosolyog rá, mintha tudná sejteni, hogy ezekben a pillanatokban mi egyáltalán nem vágyunk valami jó szívvel a kedves vőlegényhez. Közben Pitu, ez a kis csirkefogó, mintha Marseille valamelyik kikötői csapszékében lenne, sorra bemutat bennünket a lánynak. Megmondja a nevünket, és mindegyik névhez fűz egy megjegyzést: kisé csípőset, s közben kacsingat. Mi pedig esetlen fészek, fajankók, mint az elbűvöltek, sután meghajlunk, kezet csókolunk a kismacskának, valamit motyogunk, és bámogunk. Mikor a bemutatkozás véget ért, Pitus szétmutat a kunyóba. Nos, üljetek le, fiúk, ne álljatok. Van itt hely egy ékényen, és higgyetek el, nem is olyan mocskos ez a viskó. Katerina kitakarította. Nézzétek, azon az ablakon függöny is van. Az az ő egyik köténykéje. Úgy bánik velünk ez a tagnyos, mint a kis cselédekkel. Az ujja körül forgat bennünket, és mi tűrjük szépen, hangtalanul, mint a barom, ha a vágó hírra viszik. És engedelmesen leülünk a gyékényre, kötelességszerűen körülpislogunk. Valóban tiszta a meg meglátszik rajta a francia lány kezének a nyoma. Megbámuljuk a függönyt, milyen helyes kis kötény? És nem tudunk mit kezdeni önmagunkkal és ezzel a kis pimaszkölyökkel. Pitu azonban elemében van, Folyton beszél. Szóval, eljöttetek meglátogatni bennünket. Hát ez nagyon szép. Láthat Katerina, milyen rendes fickó kezek? De miért nem hoztatok valami kis ajándékot? Így illett volna, és Katerina szereti a csecsebecsét. No, de nem baj, és nem tehettek róla, itt nincs bazár sem holmi mozgókereskedő. Hanem várjatok csak, Katerina, vedd elő azt az üvegkonyakot, kínáld meg a fiúkat. Katerina engedelmeskedik, egy üvegkonyakot kotor elő a bőröngyéből, és sorra kínál bennünket. Mi iszunk, mi más tehetnénk, bár már viszket a markunk, hogy elagyabudjáljuk a tagnyust. És Pitó azt mondja, amikor a maga poharát fölhajtja. Mindjálljunk egészségére. Kis csend következett. A kölyök is kifogyott a szóból. Egymást nézzük hallgatva. Aztán pituk rákog. <hül> Persze, ti most azt szeretnétek tudni, hogyan cseppent ide, Katerina. Ugye? Na jó, hát elmondom.